Jabur 111 dari ayat 1 sampai 10 Puji Allah Tuhan, aku akan memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku dalam perhimpunan orang tulus dan dalam jemaah. Sungguh besar perbuatan Tuhan dikaji oleh semua yang berasa ria karenanya. Perbuatannya mulia dan agung dan kebenarannya kekal selama-lamanya. Dia telah menghasilkan kerjanya yang menakjubkan untuk diingati Tuhan penuh kasih kurnia dan belas kasih Dia telah memberi makanan kepada mereka yang takut kepadanya Dia akan sentiasa ingat akan perjanjanya Dia telah mengistiharkan kepada umatnya kuasa hasil kerjanya Dalam memberi mereka warisan bangsa-bangsa Hasil kerja tangannya adalah Kesetiaan dan keadilan semua ajarannya pasti semuanya berdiri kukuh selama-lamanya dan dibuat dalam kebenaran serta ketulusan. Dia telah mengantar penebusan kepada umatnya. Dia telah memberi perintah tentang perjanjiannya untuk selama-lamanya. Mahasuci dan maha tinggi namanya. Takut akan Tuhan permulaan kebijaksanaan pengertian. Yang sempurna ada pada semua yang menaati perintah-perintahnya Puji baginya, kekal selama-lamanya